Ikasleak beste dosen kolektiboak bezala eskude batzuen jabe gara. Gureak diren eskudeak, inork emanez dizkigunak eta ikasle izatea behin propio ditugunak. Soditzarrez badira gu zapalduak ikusi nahi gaituzten pertsonak, Gu pertsona kritiko eta infantilizatu gisa ezitu nahi gaituzten zapaltzaiak eta horretarako gure eskudeak modu sistematikoan urratsen diskigute. Hiruinerriako ikasleok onde zagutzen dugu eskubien zapalt Eguneroko hogi bihurtu zaigu zuzendari ikesketa buru. Eta irakasle autoritarioik uradi errezteko aldarrikatzeko eta antolatzeko eskubide aurratzea. Dozenakazen batu daitezke ezartzen dizkiguten debeku, debeku eta egiten dizkiguten mehatxuen kopurua. Euren iritziz dena dago lekuzkampo. Euren iritziz gure lan bakarra ikasi eta zerketak inditzera mugatzen da. Ezigunetako egorealatza den honetan zeres, Ez ere esan aurkitzen ditugun kolore uniforme uniformedun poliziez, poliziaren presentzia itogarriak helburu berdinei erantzuten die. Ikasle mugimendu desaktibatu nahi dute. Eskubiden zapalketa iraunkortu nahi dute. Gure erantzuteko almena desagerrarazi nahi dute. Egolea iraltzeko aukera duen aktibo nagusia desaktibatu nahi dute. Baina ikaslea naskatu egin gara. Ez gaude prest egoerak berionetan jarraitzeko. Bizi dugun zalu ezpen egoera gainditu eta iraikitzeko autua egiten dugu. Gure zapaltzai aurre egit go dien, ikasle fronte bat iraikitzela goaz. Jakin badaki gulako masa borroka dela gure tresna eraginkorrena. Gure eskubien zapaltzai nahikoa dela zapaltzai nahikoa dela argi eta garbi erakustela goaz. Gurekin jai daukatela erakusteko autuan beresten gara. Sigorre eta despedientei beldurra galdu diegun euren mehatxuak jara ezgaituztek ikiltzen kolektibo zapalduaren kontsentxe hartu, ikasle honitxe artikulatu eta goera iraltzeko determinazioa hartuko dugu. Arri dago, bagara naiko alduak. Ezigunetako egoera onarka den honetan, irauli beharra daukagu, ikasle borrokaz autoritarismoa zuntxitu eta gure eskuide demokratikoen bermea ziurtatuko dugu. Ikasle borrokaz lortuko dugu, gora ikasle borroka! Gora!